يا رايا من في زمان الاولي بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا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 sallallahu alaihi wasallam wa šarral umuri muhdethatuhah wa kulla muhdethetin bid'ah wa kulla bid'atin dalalah wa kulla dalalatin finnar emma ba'd postoji li čovjek koji ne želi da se spasi postoji li čovjek koji ne želi ući u jennet i sačuvati se jahennemske vatre postoji čovjek koji je toliko lahko mislen da želi sebi jahennemsku vatru a da ne želi zaslužiti nagradu koju je Allah tebareke eva ta'ala pripremio za svoje bogobojazne robove na sudnjem danu. Braćo i sestre, na samom početku da vas poselam i mislamskim pozdravom. As-salamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Zahvala pripada uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Neka je salavati selam na Allahu poslanika i miljenika Muhammeda sallallahu aleyhi ve sellem, njegovu časnu porodicu, njegove ashaabe i sve njegove sedbenike do sudnjega dana. Uzvišan Allah, tabaraka ve ta'ala, u mnogim kuranskim ajetima govori o kazni koju je pripremio za nevjernike na sudnjem danu. A u drugim kuranskim ajetima uzvišan Allah, subhanehu ve ta'ala, govori o nagradi koju je on pripremio za svoje bogobojazne robove na sudnjem danu. Kako bi razuman insan pouku primio i kako bi razuman insan pobojao se svoga gospodara, I kako bi postupao onako kako mu je njegov gospodar naredio. La ilaha illallah. Slavljen neka je uzvišeni Allah Tebarekeve Teala koji nas je počastio da svoje lice spuštamo na zemlju veličajući i slavići uzvišenog Allaha Subhanehu Ve Teala. Zahvala pripada uzvišenom Allahu Subhanehu Ve Teala koji nas je počastio time da njemu robujemo. Da samo od njega pomoći tražimo i Allahu moj ne dozvoli da ikada u svome životu radimo ono što se ubraja u širk. Allahu moj spasi nas svih vrsa širka Ja smo zaista ubjeđeni i svjesni da onaj ko bude učinio širk uzvišanom Allahu subhanehu ve teala Allah djelešanu će ga na sudnjem danu baciti u djehennemsku vatra ko se ne bude zato pokajao za vrijeme svoga života. Jer Allah tebareke ve teala neće oprostiti svojim robovima da mu se pripiše sudrug. Neće vaš gospodar i neće vaš gospodar i neće vaš gospodar i neće vaš gospodar oprostiti onima koji budu učinili širka ne budu se zato pokajali i neće vaš gospodar nikada oprostiti širke jer kaže uzvišeni inna allaha la yaghfiru yushraka bihi wa yaghfiru ma allah neće oprostiti da mu se pripisuje sudrug a oprostiće druge grijehe mimo toga kome on bude htio Kaže uzvišani Allah tabaraka wa ta'ala Al-lazina amanu Wa lam yalbisu imanahum bi dhulm Ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun Oni koi jale Sigurnost I koi jale uputu Neka dobro poslušaju -so Riechi uzvišanoga Allah tabaraka wa ta'ala Koi kaže Al-lazina amanu Wa lam yalbisu imanahum bi dhulm Ula'ika lahumul amnu wa hum muhtadun Oni koi verju al amanu Wa lam yalbisū īmānahum bi-ẓulm. Svoje vjerovanje nisu presvukli, nisu pomiješali ni s čim što se zove zulm. Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje nisu pomješali sa zulmom. Ulā'ika lahum al-amn wa hum muhtadūn. Takviče biti sigurni, takvima je zagarantovana sigurnost i oni su upućeni. A najko želi sigurnost na sudnjem danu, neka zna Da se mora čuvati zulma koji je uzvišan, Allah tabaraka i ta'ala spomenu u ovom kuranskom ajetu. Oni koji žele sigurnost na sunjem danu, neka se sačuvaju zulma. A oni koji žele da budu upućeni, neka znaju da se moraju sačuvati zulma. Kada je objavljen ovaj kuranski ajet, kako to prenosi Abdullah i Mesovad radijallahu ta'ala anhu, teško je to palo ashabima radijallahu ta'ala anhum, Onima koji vjeruju i svoje vjerovanje ne miješaju sa volumom. Spomenuta je nepravda. Takvima je zagarantovana sigurnost i uputa. Pa je to teško pala sahabima radijallahu ta'ala anhum. Pa su upitali. Ja rasulallah, ejuna la jadlim nefse. O Allahu poslaniće, ko to od nas ne čini nepravdu sebi? Pa kaže Rasulullah sallallahu aleyhi sellem, nije to kao što vi mislite kao što vi govorite. Zar niste čuli za uzvišenog Allaha tebareke ve teala u kojima Luqman, mudri Luqman, savjetuje svoga sina, pa mu kaže inna širke la zulmun azim, brižni roditelj, upozorava svoga sina, inna širke la zulmun azim, nakon što ga je upozorio nemoj činiti širke. Jer kaže, inna širke la zulmun azim, zaista je širk velika nepravda. I ovdje se zove nepravda, ali Allah je u ovom Kur'anskom ajetu pojasnio da je zulm koji je spomenut i u ovom Kur'anskom ajetu širk uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Iako mnogi ljudi ne poznaju uopće šta je to širk. Uvijek se nešto priča širk, širk, širk, širk. Da nam već jednom recite šta je to širk. Da nam već jednom kažete čega se mi to toliko trebamo paske, da to toliko opasno. A jel te to baš tuli kopa, sad videli komora mo strahovati, to je opasno. Opasno je više od onoga što misliš da je opasno. Opasnije je od onog koliko god možeš zamisliti da je opasno, jer ako prestaneš svome gospodaru sa širkom, za sigurno ćeš biti gori vatri, iz nje mata, الله, niddan, šird, u gori vašnemske vatri nisi kada ziji zici. Man ma ta huwa yad'u min dunillahi nidan dakhal annar. Ona iko umre ac je širk, kaže rasul sallallahu alejhi ve sallam uči te u vatro. Man ma ta huwa yad'u min dunillahi nidan dakhal annar onaj ko umre, a činio je dovolj, tražio pomoć od nekog druga, ima Allah'a, žele, šanu, kaže, dakle nar, ući će u vatru. I zasigurno oni koji budu učinili širk od Višnama Allahu Subhanahu wa Ta'ala, gori u suđendamsku. Onaj ko sretni svoga gospodara, ne bude mu učinio širk, zasigurno će ući u žanet. Kao i onaj ko bude učinio širk, zasigurno će ući u vatru. Al-lazina āmanu, walem jelbisu imanahum bi <tripti> dhulm, ulā'ike lahum al-amnu, hum muhtadun. Oni koji budu vjerovali. I svoje vjerovanje ne budu sa mnogo boštvo miješali. Takvi će biti sigurni. U laike lehum al-amnu, vahum muhtedun. I oni su upućeni. Na što se odnosi ovaj zulm? Rekli smo, riječ zulm, u ovom kuranskom ajetu se odnosi na širk. Na pridruživanje sudruga uzvišenom Allahu subhanehu ve ta'ala. Kaže... Omer ibn al-Hattab radijallahu ta'ala anhu, da se ovo odnosi na grijeh. Zašto spominjamo ovo, grijeh i širk? Baš može biti razlika između toga. Je li tolika važnost toga, je li to širk ili je bilo koji drugi grijeh? Jeste važno, i te kako je važno. Jer dolazi i do promjene značenja. Onaj ko se bude sačuvao širka, Da takav će biti siguran i bit će upućen. A po tumačenju Amara ibn al-Hattaba radijallahu ta'ala, da se ovo odnosi na grijeh. onaj ko se bude sačuvao grijeha, imaće na sudnjem danu potpunu sigurnost i biće u potpunosti upućen u životu na ovom svijetu. Ko se bude sačuvao i malih i velikih grijeha, Allah šanu će dati da će na sudnjem danu biti u potpunosti siguran a da će život na ovom svijetu biti u potpunosti upućen. Shodno grijesima jeste i sigurnost na sudnjem danu ishodno shodno grijesima jeste uputa u životu na ovom svijetu. Sve što čovjek više griješi, sve je manje siguran i sve je manje upućen. Potpuna uputa slijeduje onoga ko se bude sačuvao i velikih i malih grijeha I potpuna sigurnost slijeduje onoga ko se bude sačuvao malih i velikih grija i sredne svoga gospodara, a on mu je njegove grijehe oprostio. Koliko li je samo bitno da povedemo računa o svojim postupcima? Koliko li je samo bitno da zastanemo na svim ovim opomenama? Jer braćo i sestre, jedna od najdražih tema o kojima ikad govorim i o kojoj i sad govorim, Jako ću govoriti ako me Allah poživi jeste tauhid i širk. Jer bez tauhida nema ulaska u dženet. A sa širkom osiguranje ulazak u vatra. Zato obraćo i sestre. Braćo i sestre, na zaboravite ovaj poziv. Pazite se svih vrsta širka jer širk vodi u jehenemsku vatru čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Wa quduha an-nas wal hijara čije će gorivo biti ljudi i kamenje. Ne zaboravite da se širka moramo paziti, da se moramo paziti ovog najubitačnijeg grijeha koji je mnoge ljude strovali u džehrenamsku vatru. Braćo i sestre, sa tevhidom smo upućeni, sa tevhidom smo sigurni na sudnjem danu, a sa širkom, njegovim ograncima i njegovim primjesama nesigurni smo. Nesigurni smo u životu na ovom svijetu, nedostaje upute, a na sudnjem danu neće biti sigurnosti. Neće na sudnjem danu biti sigurnosti za one koji su činili širku uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, braću i sestre. Da upozorim na neke od najopasnijih stvari koje su u osnovi velike širke izvode čovjeka iz okvira Islama, a ljudi su skloni ovim i sličnim grijesima poput njih. Poput traženja pomoći od umrlih. Jako aktuelno i puno se traži pomoći od umrlih. Iako mi mislimo baš neko može moliti mrtvaca i tražiti pomoć od njega. Ljudi moli mrtvaca i traže pomoć od džina. Ljudi se obraćaju mrtvacima i traže pomoć od njih. Braćo i sestre, onaj ko nije u stanju pomoći sebi, kako će pomoći tebi? Onaj ko nije u stanju da pomogne sebi, kako će pomoći tebi? Imamo običaj kazati, ako onaj koga smo spustili u kabor, Nije bio u stanju da se sam ogasuli i da se zamota u Čefine i da sam siđe u kabor pa da na njega nabacimo zemlju. Kako je on u stanju da udovolji tvojoj potrebi? Nije u stanju. Nije u stanju da udovolji tvojoj potrebi. Zato zamolite svoga gospodara, vaš gospodar će primiti vaše pokajanje i vaš gospodar će uslišati vašoj dovi ako uklonite prepreke. Braćo i sestre... Nismo ništa u svom životu izgubili, sve dok je duša u našim tijelima imao priliku za pokajanje. Nismo ništa izgubili, braćo i sestre, ukoliko se pokajemo svome gospodaru. Ali smo pravi gubitnici, ako i nakon opomene, pouku ne primimo, i ako nakon opomene, ponovo se ne pokajemo. Teškoli se nama, teško li se nama, kako li smo samolahkomisleni, kako li smo samolahkomisleni, iako znamo da smrt lepdi iznad naših glava, I čeka samo kad će nas progutati. Znamo da selimo svome gospodaru, a i pored svega toga. Češnja za Dunjalukom odvraća nam pažnju od spominjanja uzvišenog Allaha tebarekeve ta'ala i od pokornosti uzvišenom Allahu subhanehu ve ta'ala. Vraći i sestre, naša pokornost je presudna za naš uspjeh. O Allahovi robovi. Zato se za vrijeme svoga života Pokajmo za one grijehe koje smo počinili. Imamo priliku da se pokajemo. A jako je širk učinjen, Sa iskrenom teubom i pokajanjem, baš gospodar će vam ga oprostiti. Meleki Allahe la juši kubihi šej'a, dahalal džannet. Onaj ko sretne svoga gospodara ni učinio širk, ući će u džannet. Blago onom, blago onom ko povuku primi i blago onom ko se pokori svome gospodaru. Braćo i sestre, gubitnik je onaj ko se odan grijehu. Gubitnik je onaj ko je nepokoran svome gospodaru. قل ان الخاسرين الذين خسروا انفسهم واهليهم يوم القيامه pravi gubitnici pravi gubitnici su kako kaže uzišani Allah tbaraka ve taala kul in al khasirin alladheena khasaru anfusahum wa ahlihim yawm al qiyamah pravi gubitnici nisu to oni koji su trgovini izgubili koju hiljadu koji su protjerani sa svojih ognjišta. Pravi gubitnici su oni koji izgube i sebe i svoje porodice na sudnjem danu. Oni koji izgube sebe i svoje porodice na sudnjem danu, to su pravi gubitnici. A kako će izgubiti svoje porodice? Zbog svog širka i kufra uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala. Biće bačeni u džahendamsku vatru i nikada se više neće sastati sa svojim porodicama. Braćo i sese, nikada se oni koji budu bačnim žendamsku vatru zbog svog širka i kufra neće sastati sa svojim porodicama. Nikada, nikada, bez obzira da li njihove porodice bili stanovnici žendeta ili bile njihove porodice stanovnici žendama. Ali o Allahovi robovi, naš gospodar se raduje našoj teubi. Raduje se naš gospodar našem pokajanju. Zato se pokajemo dok još imamo priliku. Pokajemo se, promijenimo nešto u svom životu. Nemojmo uvijek gledati šta će komšija naš misliti. Nemojmo uvijek gledati šta će na nego razmišljajmo o tome šta će nam naš gospodar kazati na dan obračuna. Šta će nam biti rečeno kada budemo upitani za svoje postupke. Boga mi moj komšija se nije slagao sa mnom da ja obavljam namaz. Boga mi moj direktor se nije slagao s tim da ja klanjam. Ba pa, Boga mi nije se slagao ni moj rođak, nije se slagao moj ova ili onaj da ja obavljam pet dnevnih namaza. Pa nisu se oni slagali ja, eto, da ne bi slučajno oni na mene zahatarili, ja ću... Biti nepokoran. Ja neću klanjati nama zato što me malo stid. Ja neću biti pokoran Allahu tebareke veteala da bi zadovoljio ljude. Njega briga za zadovoljstvom ljudi, a njega briga za srđbom njegovog gospodara. Braćo i sestre, o Allahovi robavi, znajte da imamo priliku da se pokajemo. Opomena nam je došla do ušiju. Imamo priliku da se pokajemo. Brat na sudnjem dan od svoga brata pobjeći. Čovjek će pobjeći na sudnjem danu od svoje supruge. Čovjek će pobjeći od svojih sinova i svojih kćeri. Nećemo od koristi biti ni njegovi metak, samo ćemo od biti njegova dobra djela. Zato naša sežda, naše pokajanje, naša suza pokajnica dobro nam može doći, jer ukoliko se iskreno pokajemo, naš gospodar će nam grijehe naše oprostiti. Ako se iskreno pokajemo, zbog toga, braćo i sestre, na pokajanje često podstičim, Na pokajanje često podsjećam, jer s pokajanjem čovjek će se spasiti. S pokajanjem čovjek će uspjeti. Zato, riječi la ilaha illallah su najvrijednije riječi. To su riječi koje su ključ džanneta. To su riječi koje u osnovi znači la ma'buda bi haqin illallah, ne ma'buda. Božanstva koje istinski zaslužuje da mu se ibadet čini osim Allaha tabaraka ve ta'ala. Ne ni insana, ni hajvana, niti ima kamena, ni drveta, niti ima neko kosmiškog tijela koje zaslužuje ibadet. Jedini koji zaslužuje ibadet je uzvišeni Allah subhanahu ve ta'ala. Jedini. Jer... Kako može biti božanstvo kamen? Kako može biti božanstvo životinja? Kako može biti božanstvo sin, kćerka, žena, auto ili nešto drugo od ukrasa ovoga svijeta? Kako može uzeti nešto drugo za božanstvo mimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala? La ma'bude bi haqqim illa Allah. A šta ovo znači? Pošto to se često govori. Znamo mi to da nema drugog Boga osim Allaha djalešanu. A što nam to govoriš? Govorim zbog toga što ljudi ne shvataju šta to znači la ilaha illa Allah. Zato što ljudi misliju da je to riječ koja kaže jezikom, gotovo. Evo ga ulazi u džanet, samo što je i rekao jezikom. Munafici su posvjedočili da je Rasulullah, Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Allah robi rovi Jeste Allah svjedoči da je Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, Allah u poslani. Ali Allah za lišanlu da su munafici nevjernici, da su oni lašci. Iako oni kažu, mi kažemo, mi svjedočimo da je Muhammed, Allah u rovi Allah svjedoči da su oni lašci. Ne korisi tim to što kažu jezicima jer ima ljudi koji će reći jezikom la ilahe illa Allah nešu ništa biti tjedori tanasud yemdanan jer je uradio stvar koja će poništiti njegovo djelo zato obraćaj se sestre pazimo pazimo la ma'budah bihaqqin illa Allah nema božanstva prvo znači nema ništa što ja smijem obožavati mimo vazišano ono nema sva božanstva koja se obožavaju mimo Allah te barke ta'ala mora biti bačena na jednu stranu jer se ne obožava ništa drugo do Uzvišen je Allah, tebareke ve ta'ala. Sve ono što ljudi obožavaju, počneš od kamena drveta i svega ostalog životinje ili bilo čega drugog, što se obožavimo Allah, tebareke ve ta'ala, moramo ostaviti po strani. Ima ljudi koji obožavaju i meleke ili odabrane Allahove robove, koji, su, koji se ograđuju od toga i koji nisu zadovoljni time da budu obožavani. I ne smije se ni to obožavati. Kad smo fino zanegirali sve što se obožavljamo ima Allaha, tabaraka Ta'ala, ostavili po strani, onda kažemo Allah je jedini kom je, smijemo činiti ibadat. I tek onda samo robovati Allahu subhanahu ve Ta'ala. Zašto su mekanski mušici odbijali da posvjedoće da nema drugog istinskog Boga, do Allah i da Muhammed sallallahu i sallam Allahu i poslanika. Znali su što znači? Šta je to za njih značilo? Značilo je da ne svi obožavati ni Lata, ni Uzza, ni Menata, ni bilo kojeg drugog kipa koji je bio kod Kabe. Znali su da ih moraju slomiti, ne smiju njih obožavati. Prvo znači morali su sve zanegirati što su obožavali. Zato im je bilo teško. A čovjek koji kaže, la ilaha illallah, a obožava nešto drugo mimo Allaha, nećemo biti odkoristi. Jer kada bi mekkanski mušici bili upitani, ko je stvorio nebesa i zemlju, rekli vi... Allah, nisi ne oni negirali Allah, potvrđivali se oni Allah postoji I Allah upravlja Potvrđivali se oni tebhidu robu vije Ali nije im bilo otkorist Allah šan, je na redu Rasulu sallallahu sallam da se borio protiv njih I borio se protiv njih sabljom Zamislite, borio se protiv njih sabljom Zašto? Bez obđera što su so govorili, postoji Allah I on nam daje nafaku, ipak se borio protiv njih Zašto? Zato što zbili mušnici pridruživali se Allahu tebake ve ta'ala sudruga I neće im biti otkorist Zato vraću i sest Dobro se pazimo. Raznih suje vjerja koja nam ljudi plasiraju. Ne smijemo ih praktikovati. Ne smijemo ih praktikovati, nego naučimo svoju vjeru i pitajmo. Ako ne znamo, onda ćemo pitati one koji imaju znanja o tome. A ako i one ne budu znali, neka pitaju one koji su učeni od njih. Da bi uspjeli da spasimo ovo svoje slade kože koju imamo, jer zaista ova koža kojom je obavijeno naše tijelo, nije u da trpi žahnemsku vatru. Nije u da trpi žahnemsku vatru. I moramo se žrtvovati. Radi Allaha, tabaraka ve ta'ala, moramo njemu biti pokorni, ne bili se naš gospodar smilovao nama i našem stanju u se nalazimo, pa ne nam naše grijehe oprostio, braćovi i sestri. Jedini razlog našeg postojanja jeste robovanje. Jedini razlog našeg postojanja jeste robovanje Allaha, tabaraka ve ta'ala. Jedini razlog, braćo i sestre, ponavljam da se dobro zapamti, da ostane dobro urezano u mozgove. Jedini razlog zbog kojeg smo stvoreni je robovanje uzišnom Allahu tebareke ta'ala. Jer kaže naš gospodar, Nisam sve ređine ljudi, osim da mi robujem. Jedina zadaća zbog koje postoji je tu. Jedino zbog čega sam stvoren je tu. Boga mi, nisam stvoren da gradim kuće Da prostirim puteve, da završim školu i diplomu, okačim. Da svi ljudi znaju da sam ja od školova, maša Allah, te Allah. Isto je da je dobio ulaznicu u džanet time što je okačio diplomu. Ili dobio dobro radno mjesto, maša Allah, te Allah. Dobra fotelja, udobna, a je auto dobro i evo ga postigao sam sreću, braćo i sestre. Nismo radi ovoga stvoreni. Nismo radi ovoga stvoreni. Neće nam biti od koristi ni sinovi naši, ni imejeci naše. Niti diplome naše, niti školovanje naše. Niti dobro radno mjesto naše. Od koristi nam samo može biti ilaha ila ila la. To nam biti od koristi i od koristi nam biti naši postupci, braćovi i sestre. Imamo priliku popraviti puno toga. Imamo priliku popraviti jer nam je naš gospodar... Još zadržao dušu u našem tijelu. Nije naredio meleku da je preuzme, a preuzeće je. I nemojte, braćo i sestre, zaboraviti. Da ste vhidom jedino možemo uspjeti. Nemojte zaboraviti da će svako onajko bude učinio širk biti bačan u džehrenamsku vatra ko se ne bude zato pokajao za vrijeme svoga života. Braćo i sestre, nemojmo zaboraviti. Da nikome neće napraviti od nas džepove na ćefinima i staviti imetak u njegov džep da ga ponesi sasovu neće bogami iskopati ti ni dobru garažu pa parkirati tvoje auto pored tvoga tijela u kaboru. neće braće i sestre napraviti malu sobicu za nekog člana našeg porodice pa da sjedi pored nas bićemo ostavljeni u tamu kabura da položimo račun usvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala braće i sestre imamo priliku za pokajanje imamo priliku Imamo priliku, imamo priliku i nemojmo je prokockati, da ne bi smo kojim slučajem na dan obračuna, kada bude rečeno da budemo bačeni u žahnabsku vatru, a Allahu a i jakumin zalik, da nas Allah želešanu sačuva toga, da ne bi kojim slučajem neko zažalio i zacvilio, pa da kaže, ja lejte na nurad, da Bog do budemo povraćeni. Bratio i sestre, Još smo u životu, pokajemo se, promijenimo nešto u svome životu i znamo da smo stvoreni radi ibadeta. A to što moramo graditi, to je nužda. Da ne bismo kisnuli, moramo da sebi napravimo kuću. Kuća nam je sredstvo i to je usputna stvar. Vozilo koje vozimo, to je pomoćna stvar da bismo lakše robovali Allahu, tabaraka vta'ana. I sve ono što štićemo u životu na svijetu i to što se moramo školovati, to što moramo ići u školu, to što moramo raditi, sve je to sporedna stvar, stvar drugog reda. To nije glavna stvar u životu. Neki ljudi su izmijenili rezone kad je to u pitanju, pa su dali prednost tome nadromovanjem Allahu subhanahu wa ta'ala. Pa kaže, ja ne mogu zbog korice hljeba i zbog zaloga ja da obavljam namaz. Ne mogu zbog korice hljeba da da budem pokoran Allahu tebareke wa ta'ala. Ne dozvoljava mi moju uslovi u ja radi. Ne dozvoljava mi ovo, ne dozvoljava mi ono zaboravlja da ga je njegov gospodar stvorio da mu robuje, a ne da radi nešto drugo. A Islam potiti na rad, da pa ne bi slučajno što je svojstveno za našeg čovjeka da kaže, evo ovo se poziva da se ne radi. Ne. Islam poziva na radu. I obavezni smo raditi. Nema ljenčarinja. Nesmijemo sjediti. Tek tako, besposleni. Naročito podsjećam one koji govori da imaju vremena na pretek, pa kaže dosadno ne znam šta ću raditi. Kao muslimanu ne može biti dosadno. Tebi kao muslimanu ne može biti dosadno. Jer nezamislivo je da onom ko pada Allahu na sveždu može biti dosadno. Ako imaš viška vremena, zar ne znaš kazati la ilaha illa allah wahdehu la shareeka leh lehu al Možeš kazati stotinu puta u toku dana, a onaj ko kaže više od toga bolje je uradio. A onaj ko to kaže toku dana stotinu puta, biće mu oprošteni grijesi makar ih bilo koliko morske pjene. I kako možeš kazati tek tako sjedeći ja, ne ne znam dosađujem se, ne znam štaću. S jedne noge na drugu, s ruke na ruku. Sleđa na bok, zboka, na drugi bok. I to mu je svo zanimanje u njegovom životu. Kaže dosadno. Zar ne znaš učiti Allahovu knjigu? Ako ne znaš, onda nek ti bude potstica i da je naučiš. A ako znaš učit, uči još bolje da još bolje učiš. A ako je znaš dobro i tečno učit, pa prouči što više od Korana možeš. Nauči što više od Korana možeš na pamet. Jer za svaki proučeni harf podesete vaba. Elif, leam, mim su tri harfa, nije jedan harf. Kako je to spomenu Rasul sallallahu alaihi wa sallam, ne kažem da je lam mim jedan harf, nego elif je jedan harf, lam jedan hati mim jedan harf. Ako ti je pak dosadno, ako misliš da ti je dosadno, imaš vremena na pretak, iziđi, pomogni muslimanu. Iziđi, radi neku korisnu stvar od koje će imati muslimani koristi. Ukloni kakvu prepreku s puta, sve je to, podsticaj na dijelo u islamu. Čak i da ukloniš neku prepreku s puta što smeta ljudima i to je sastavni dio imana, braće i sestre muslimanu ne može biti dosada. sada musliman se ne smije dosađivan zato što uvijek ima šta raditi jer riječi la ilaha illallah natjeravaju na posao spomenut ću vam jednog našeg dragog brata koji se pokajao Allahu subhanahu ve ta'ala nakon dugog gniza godina koji se opijao vraćao se kući pijan a odlazio bi ujutro na posao mahmoran. kada se povratio Allahu tabareke ve ta'ala Bio je posavjetovan da samo obavlja fardove. Pa je on samo klanjao fardove. Sabah ustani klanja četiri rek'ata i sunnet kad se već probudi na sabah, klanjao bi sunnet zajedno sa fardom. A popodne bi samo klanjao fard, vikendio bi samo klanjao fard, akşam bi klanjao fard, jači bi klanjao samo fard i klanjao bi jedan rek'at vitreta. I to je bilo od hikmeta i mudrosti da mu se to tako kaže. Jer teško je njemu bilo da odma sve odjednom. Nije klanjao nikad. Nije klanjao. I odjednom da mora toliko rek'ata klanjati bilo mu je ponaporno pa je bio posavjetovan da samo klanja fardove i bi, on lično kaže ja obavim namaz ja klanjam recimo četiri rek'ata ja cije ja kaže sjednem ja gledam televiziju a kaže moja žena ustane klanja fard pa klanja sunnet pa klanja yort klanja vitretat tri rek'ata a ja kaže sjedim i gledam televiziju beskorisno Klanjajem ja drugu noć, akšam tri rekejata ja sjednem, ona opet ustane i klanja još dva rekejata. Pa takoj dan za danom, prolazio dan iza dana, a ja kaže sva sam tako radio kad nisam mogao više izdržati. Ja kaže sjedim onako beskorisno, a kaže moja žena zarađuje nagradu. Ona klanja namaz, kaže ja sjedim onako bez veze sjedim. I kaže natjera mene moj farz da ja obavljam i isunmet. Ovo je želja za dobrim dijelima onaj koji je iskren prema Allahu, ta takav će se truti da što više dobrih dijela uradi. Zato, vraćuji sestre, zapamtite, muslimanu ne može biti dosadno. Nikada. Nikad muslimanu ne može biti dosadno, jer uvijek ima što raditi. Kažem vam, da riječi la ilaha illallah zaista natjeravaju čovjeka da čini dobra dijela. Onaj koji je iskren u izgovaranju ovih riječi zaista će ga ove riječi natjerati da mnogo dobro uradi. A onaj ko se pak malo ulijeni Neka otvori zapečaćeni džennetski napitak od Safir Rahmana, Al Mubarak Furija. Neka otvori tu knjigu i neka pročita, neka malo osvježi svoje srce. Pa će vidjeti kako se sahabi žrtvovali. I kada bude vidio koliko su se oni žrtvovali, ustaće i on, pa će se i on malo više žrtvovati. To nam je podsticaj, braćo i sestre. Svako dobro djelo će nam dobro doći na sudnjem danu. Svako dobro djelo. Da ne bi ko slučajem neko zažalio na svodnjem danu da sam Bog samo još jednom kazao da, la ilaha illallah wahduhu la shareekalah lahul mulku walahul hamdu wahu ala kulli shein qadir mi je moj gospodar pisao još koje dobro djelo to bi mi bilo od veće koristi nego li da potrošim svoje vrijeme u ono što će mi malo koristiti braće i sestre pred sami kraj da još jednom ponovimo najznačajnije detalje Ono ga što smo čuli. Oko čega je cijelo vrijeme bio govor. A ovo je srž života na ovom svijetu. Srž života na ovom svijetu. Stvorio nas je naš gospodar radi ibadeta. To je glavna stvar zbog koje smo stvoreni. Zbog tog postojimo. Ovo ne smijemo nikad zaboraviti. Jer to da me moj gospodar stvorio da vozim dobro auto i da se nadimam među ljudima, da gledam ljude ovako, nije me moj gospodar da toga stvorio. Stvorio me da mu budem za rob, da samo njemu robu je, radi toga me moj gospodar stvorio. Drugo, onaj ko bude učinio širk, a ne bude se pokajao, preselio je sa širkom, takav će biti gorivo džahennamske vatre i to vječno i neće nikada izići iz vatri. Treći, onaj ko sretne svoga gospodara ne bude činio širk, zasigurno će ući u dženmet za sigurnoće ući u džennet. Al-lazine amanu, velem jelbisu imanahum bi dhulm, ulaike lahum ul'amna vahum muhtadun. Oni koji vjeruju i svoje vjerovanje ne miješaju sa mnogo boštvom, sa dhulmom, sa širkom, takvi će biti sigurni, kako kaže Ibn Ketir, hi, biće sigurni na sudnjem danu i bit će upućeni na ovom svijetu. Onaj ko se bude sačuvao i malih i velikih grijeha, Takav će biti u potpunosti siguran na dan obračuna, biće će siguran na sudnjem danu i bit u potpunosti upućen. Sve što više grijeha, manja sigurnost i manja uputa. Shodno veličini grijeha smanjuje se i sigurnost i uputa. Zato zamolimo svoga gospodara da nas ojača, da što manje grija počinimo i da za one koje smo počinili se pokajemo svome gospodaru. Allahu moj smiluj nam se, grijehe nam naše oprosti. Allahu moj oprosti nam u ovom mumbarek mežresu, primi od nas naš trud, gospodaru naš, uputi na sve na pravi put. Pomozi nas da istrajemo u pokornosti tebi Allahu moj. Ti ne dozvoli da napustimo ovu prostoriju, da nam naše grijeve nisi oprostio. Oprosti nam gospodaru naš, smiluj nam se, oputi nas na pravi put, učvrsti nas, daj nam odlučnosti da budemo od onih koji će istinski robovati uziš nam Allahu subhanahu wa ta'ala i koji će biti daleko od svih vrsta širka. Allahu moj, oprosti i nama i roditeljima našim. Allahu moj, tebe molim da oprostiš i nama i roditeljima našim. Allahu moj, oprosti i nama i roditeljima našim i svim mu'minima na dan obračuna. Subhan الا <سؤال> ان تستغفرك واتوب اليك واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين الله سبحانه وتعالى نيب الانسان بي بطنها ببطنها أمامها أقدامها أقدام سيرا وحفيفه المستعجل ويرى ويسمع حسما هو دونها في قاع